Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Detta program sänds första gången lördagen den 15 januari 2011 klockan 14.00 med repriser dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Som de flesta av våra lyssnare kunnat konstatera så har det under senare tid varit mycket fokus på de första hundra dagarna för mandatperiodens riksdagsarbete. Och onsdags så hade man i Sveriges Television 1, en sevärd en timmes nyhetsdokumentär som då hette Hundra dagar och dessutom sändes i repris på följande dag. Dessutom så annonserar man ett inslag i torsdagens Morgon Sverige med anledning av den här dokumentären. Och då skulle det gälla framtiden för partiet. Tyvärr så, antar jag i alla fall, missar jag av det inslaget. Ja, jag tycker att dokumentären var mycket intressant och gav en bra bild av vad som hänt sedan valet. Och jag tänkte faktiskt ta upp en hel del av det som förekom i det här programmet. Man inledde då med Reinfeldts och Salins famösa uttalanden om vad man inte ska använda Tänger till. Och sen kom man snabbt in med partiets internationella sekreterare Kent Ekerot, som väl egentligen vill jag påstå spelade huvudrollen i programmet. Och han presenterades som den mest hårdföre kritiken av invandringen varpå man omedelbart fick se hur han i riksdagsmatsalen serverades av en kvinna med sjal. Det var en hel del bilder från debatterna i kammaren med självfallet då Jimmy Åkesson, men även Jonas Skalin, William Petzell, Rickard Jonshoff och Kent Ekeroth förekommer bild med avsnitt från deras inlägg i debatterna. Vi fick även bilder från det spännande frågetecken talmansvalet. Sen tog man också upp det här storkyrkodebaclet med Eva Brunnäs, biskopen i Stockholms stift. Som jag tycker opassande hyllning av de odemokratiska krafter som stört partiets valrörelse. Där på ett inslag från en debatt hos Publicistklubben. Där vi representerades av Mattias Karlsson. Och åter fick höra Fredrik Reinfeldt sänka sig till... Som jag tycker är låga och höga statsmannaliknande nivåer. Och ja, kort sagt fåning uttalanden, justerade han. Sen var det en del också om Afghanistan-överenskommelsen där det kompromissades mellan regering och de rödgröna. För att uppnå så kallad bred enighet. Och här kan jag bara uttrycka min tillfredsställelse över att demokraterna fortsatt intar hållningen att Sverige inte ska delta i kriget i Afghanistan. Ja, det var även ett långt inslag från Landskrona, där tydligen Folkpartiet och Moderaterna styr i minoritetskoalition med Miljöpartiet, och då är SD vågmästare. Precis som förra mandatperioden. Mandatställningen i Landskrona är Sverigedemokraternas största parti 18 mandat, Folkpartiet 15, Sverigedemokraterna tredje störst med 9 mandat, Moderaterna har 5. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har två vardera och Kristdemokraterna och Centerpartiet är båda utan mandat i Landskrona kommunfullmäktige. Eh, sen eh, hade vi Landskronas starke man, kommunalrådet Torquil Strandberg, han har 30% av rösterna i kommunalvalet i ryggen som han uttryckte det. Han framförde ett antal mycket förnuftiga synpunkter. Här har verkligen rikspolitikerna något att lära, då i första hand kanske från alliansen. Det var dels vad gäller hans krona och situationen där, men även om SD, där han bland annat sa, och då citerar jag, Sverigedemokraterna är inte problemet. Sverigedemokraterna är ett tydligt symptom på ett problem som existerar. Och det vill jag gärna ägna min kraft att göra någonting åt. Beträffande frågan om Sverigedemokraterna har något inflytande, en fråga som man då får mellanåt, så blir svaret Jag tycker nästan att det vore ett demokratiskt övergrepp om jag sa att ett parti som företräder nästan var fjärde lands Kronabo, skulle berövas varje form av inflytande. Vi ska inte värdera deras förslag utifrån att det är deras förslag, utan vi ska värdera deras förslag i sak. Är det ett bra förslag ska det genomföras. Ett annat inslag från hans krona som jag fäste med vid var den lokala pizzabagarens kommentar att man i dåliga tider behöver någon att skälla på. Då till exempel med att rösta på Sverigedemokraterna. Han menade att när det gäller dåliga tider och finanskris så är det inte vi blattar som är ansvariga utan Wall Street i New York som kraschat världsekonomin. Ja, man nämnde också lite snabbt en av orsakerna som jag också brukar hänvisa till varför Sverigedemokraterna är så mycket starkare i Skåne än hos oss. Nämligen bakgrunden med att skånska småpartier drivit flyktingmotstånd och kanske till och med populism sedan 80-talet. Det var i stor utsträckning genom att ta över dessa partiers väljare som Sverigedemokraterna växte till i Skåne. Vi fick också veta att partiets representanter redan har lagt ett 40 tal riksdagsmotioner. Ja, jag nämnde tidigare att Kent Ekerot blev något av innehavare, Och det har väl att göra med hans intressanta uttalanden när det gäller invandringspolitiken. Det kan man väl lugnt utgå ifrån. Och jag tänkte citera honom här då när det gäller att Sverige har tagit emot alldeles för många svårintegrerade invandrare. Han sa så här då. Jag pratar inte om norrmän, finländare eller danskar, tyskar eller engelsmän eller japaner eller kineser för den delen. Det finns olika kulturella grupper på den här jorden. De har format olika samhällen. I Mellanöstern och Afrika ser vilka samhällen de har format. Västvärlden ser vilket samhälle vi har format. De skiljer sig för att vi har olika värderingar hur samhället ska byggas upp. Och sen så kom hans poäng. De här värderingarna försvinner inte bara för att man passerar en landsgräns eller för att man får ett jobb. Och det senare då med att få ett jobb i polemik med regeringen. Jag tar lite till Kent Ekeroth. Att de här kulturerna har en kvinnoförnedande syn, det är inte främlingsfientlighet. det är verklighet. Skjut inte budbäraren, ta hand om problemen. Och frågan om vad främlingsfrihet är blev hans svar. Det får du fråga de som använder begreppet. Så långt Kent Ekeroth. Och som lite balans ska jag citera Jimmy Åkesson. Alla muslimer tycker inte likadant och beter sig inte likadant. Men det finns strömningar inom den gruppen som skrämmer mig. Jag brukar själv framföra att det är beteende som är avgörande hur jag och även partiet ser på honom. Ja, sen kommer vi till bottennappet i ett ganska långt inslag från Hytbygårdsskolan och en klass 6. Där inslaget avslutades med att några elever hetsades barnen till att skrika Jävla rasister, jävla Jimmy Åkesson. Något barn framförde också att han, det vill säga Jimmy, menade att om de inte äter skinka och fräskotlett så ska de ut ur vårt land. Och Jimmy han kommenterade hur vissa lärare tydligen ser som sin uppgift att förmedla en av Sverigedemokraterna och skapa en konflikt. Jag kunde själv notera i vår avstuga hur en del invandrare undrade varför vi slänger slänga ut dem. Men i det fallet var det tydligt budskap från övriga partier. Ja, sen fick vi reda på att umgänget i riksdagshuset har tydligen förbättrats, då en riksdagsman från Vänsterpartiet, på frågan hur det kändes att stå i samma matkö med Sverigedemokrater, så menade han att det finns större problem här i världen, och man kunde ju då också se vår partisekreterare Björn Söder nicka instämmande. Ja, även migrationsdebatten togs upp i programmet med kommentaren Hetsk, och då bilder på ett antal chockade riksdagsledamöter från andra partier. Sen hade vi ett korta inslag från partiets kommunkonferens med devisen här för att stanna med gästtalaren Ian andra Ja, sen blev det dags som frågan om besparingar i riksdagskansliet med förhandlingar och omrösten, omröstning allt till ödesmusik i bakgrunden och med konstaterandet att regeringen lidit sitt första nederlag i riksdagen och Åkessons slutkommentar ...visar att vi har en vågmästarställning i riksdagen. Programmet avslutades med ett mörkhyat Lucia-tåg från Husbygårdsskolan... ...med Lucia-sången ...och, tycker jag, lite provokativt sjungit på italienska. Sen några slutord i programmet Fredrik Reinfeldt... ...det är mångfaldssamhälle som Sverige utgör... ...att leva sida med människor som har annan bakgrund... ...och också ofta tycker och ser annorlunda ut... Allt det där positiva, det är för mig Sverige. Och jag har under här, då tycker annorlunda. Sen har vi salin, svenska Sverigedemokraterna är en osvensk företeelse. Och så bör de förbli. Vi måste ta strid för öppenhet och mångfald. Om vi vill att de här värdena verkligen ska prägla Sverige. Och då också Jimmy Åkesson. Vi utmanar den splittningspolitik som samtliga övriga partier i den här församlingen omfattas av. Den spritningspolitik som är ett allvarligt hot mot ett sammanhållna Sverige. Och därmed dags för lite musik. Och jag har valt till dans med Karlstad med Sven Ingvars. Ja, det här är Radio SD. Även i Sveriges Radio så behandlades SDs första riksdagstermin ingående i ett reportage för någon vecka sedan- Reportaget det var senerat Pontus Mattsson och varade i dryga 20 minuter och behandlade då i stort sett samma saker som tv-dokumentären det vill säga var SD uträttat under sin första tid som riksdagsparti. Ja, våra riksdagsledamöter löner diskuterades utan att gå in allt för djupt i detta så behåller jag uppfattningen att när det gäller politiker och utlänningar så sparas det inte. Ja, ideellt arbetande inom vårt parti kan ju självfallet finna de höga lönerna stötande. Men man kan ju också jämföra med andra riksdagspartier. Något jag reagerar emot i reportaget var inslaget med den kanske blivande vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Med åtminstone två perioder i Europaparlamentet. Och han raljerade över att vår representant i EU-nämnden, Marieta Sandstedt, som är helt ny och oerfaren, kanske inte lyckats föra fram vår politik i alla lägen. Och då undrade Pontus Mattsson varför då Jonas Sjöstedt i så fall, när Estes inställning överensstämmer med de rödgröna, inte tipsar henne om detta så att de rödgröna kan vinna utskottet. Svaret då blev egentligen att det är viktigare att inte samarbeta ta tecken om SD än att få igenom sin egen politik och just det här har vi ju kunnat konstatera skett i flera tillfällen och därför avser ju Sverigedemokraterna något som bekräftades av Björn Söder att vi i vissa tillfällen inte kunna göra hur vi ska ställa oss vid omröstning i kammaren för att då minska risken för att de rödgröna går ifrån egna förslag som ligger i linje med SDs politik och istället får fram kompromisser med alliansen Ja, Jimmy Åkesson kom framfallet i talsreportaget. Jag kan bara nämna att han uppfattade riksdagsförvaltningens sätt att bemöta Sverigedemokraterna som väldigt trevligt och korrekt. Han tog också upp hur vi påverkat Afghanistanpolitiken genom att Alliansen tvingas till en kompromiss med de rödgröna och genom detta glidit i vår riktning. Eh, Björn Söder tog upp just det här eh, och. Eh, Ja, tidigare i Radio SD kunnat konstatera och det är ju nämligen så att ett helt annat medialt intresse för vårt parti och då betonade Björn Söder att det gäller då främst vår politik ja, jag lämnar det reportaget och går vidare till ett annat inslag i Sveriges Radio nämligen en debatt mellan Abdelisa Kvaberi en moderat muslimsk riksdagsledamot och rektor för en muslimsk friskola som De då debatterade med vår tidigare partiledare Mikael Jansson, som nu är en av våra riksdagsledamöter. Debatten var föranledd av uttalanden av Kent Ekerot, efter tidningsuppgifter att Babari för fram en, att en muslimsk man får fyra fruar och att han dessutom får slå dem. Jansson menar att detta är att sätta Koranen över svensk lag och det ryms inte i svensk demokrati. Hur framgick möjligen att varber inte, eventuellt längre då, står fast vid dessa åsikter, vilket Jansson i så fall välkomnade, men misstänkte att det är av taktiska skäl. Under debatten så framförde Jansson bland annat det här att den som är svensk eller inte är inget som vi politiker tar ställning till. Att vara svensk är en föreställningsgrund, någon som vi som parti inte lägger oss i. Men däremot när det gäller Faberis så sa han att han har ett levnadsmönster som inte passar in i Sverige. Och jag har då själv fått fram att grundproblemet är att man ofta inte skiljer mellan svensk och svensk medborgare. Och det är ett begrepp, båda de här begreppen, för vissa personer så sammanfaller ju inte dem. Sen har vi ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna från den 10 januari med rubriken kraftig medlemstillväxt i Sverigedemokraterna. Och jag ska ta den. Sverigedemokraterna fortsätter att öka sitt medlemsantal. Sedan medlemsavräkningen vid årsskiftet står det klart att partiet nu har 5846 medlemmar vilket är en ökning med 43 jämfört med samma tid förra året. Medlemsantalet ökar över hela landet. Särskilt utmärker sig bland annat Stockholms stad 45%, Stockholms län 59%, Södermanland 59%, Norrbotten 66% och Danarna 71%. Medlems kommunen kommuner i landet i förhållande till folkmängd är Jimmy Åkessons hemkommun Sölvesborg. Det också att sedan valet 2006 har partiet mer än fördubblat sitt medlemsantal. Sen står Venetsutvecklingen sedan föregående val. 2006, 2523, 2007, 2913, 2008, 3343, 2009, 4094 och 2010, alltså 5846. Sen kommer ett kommentar från Björn Söder, partisekreterare, Sverigedemokraterna. Det är glädjande att se att tillväxten är så god och att vi nu växer mycket kraftigt i de delar av landet där vi tidigare haft det lite svårare. Att vi ökar med hela 43 procent sen förra året beror med all sannolikhet på att vi haft ett framgångsrikt valår bakom oss och att partiet nu är representerat i riksdagen. I statistiken kan man också se att medelåldern sjunker något i partiet från 52,7 till 51,6 samt att kvinnorna blir något fler. Ja, nog om det. Jag kan säga att det noterades i Svenska Dagbladet också med ingressen. Valframgångarna för Miljöpartiet och Sverigedemokraterna återspeglas i en snabb ökning av antalet medlemmar under 2010. Båda har vuxit med över 40 procent. Och även i Sveriges Radio omnämndes vår starka ökning av medlemsantalet. Ja, innan musiken så ska jag bara ta lite om ekonomi och irritera mig på allt tal om hur bra ekonomin går i Sverige. Och jag vill hellre se, eller ser snarare den bubbla som det här är frågan om. Och då kan det vara intressant att ta upp en notis från Dagens Nyheter Ekonomi från den 16 november förra året, citerande och rader då. Svenska pensioner kommer att på sikt bli näst sämst i EU, enligt en rapport från EU-kommissionen. Den som pensionerades 2008 fick 65% av slutlönen i pension. År 2048 beräknas snittpensionen till 48% netto och jämt över Jörnbån Estlands nivå. Och på detta så tar vi lite ytterligare musik och då får det bli danskampsvinnarna för något år sedan Lars Kristers med Purple Rain. Och innan den musiken kommer så vill jag bara tala om att ni som lyssnar på lördagens program har kanske precis missats Ekots lördagsintervju i program 1 med Jimmy Åkesson. Men den kommer i repris ikväll, alltså i program 1. Och jag hörde klockan 19.03. jag hörde själv början av intervjun och så långt var den alldeles utmärkt. Och Jimmy han hade bra svar även på svåra frågor. Då sa nu kommer Lars Kristers. Han ja, är lyssnar till Radio SD. Jag tänker vi ska ta lite, ja, citattecken kultur nu. I ring P1 för en månad sen så fick jag på skallen av en av våra eviga kritiker för musikvalet i Radio SD. Jag tänkte inte bemöta det utan bara konstatera att svensk kultur inte bara är gammaldans och vill. Det är moberg, utan att det är något som utvecklas med tiden här i landet. Och för egen del så tänker jag inte spela någon rapmusik och hoppas att den inte blir del av den svenska kulturen. Och man kan eh, kanske säga att det inte är fel att ha en gemensam kulturell kärna med band tillbaka i tiden. Så kan man väl uttrycka det. Ja, Lars Torsten Brandeby, är det är också kultur kanske. Det är Kurt Olsson med Siv Malmkvist Melodierna. Och han presenterades i program 4 i Sveriges Radio, ett program vid nyår. Och bland hans karaktärsdrag annonserade man då att han skulle aldrig rösta på Sverigedemokraterna. Sen så tänker jag ta lite julkultur från Marta Lindström i Aftonbladet från strax före jul. Hon skriver bland annat följande om sin version av Charles Dickens julsaga. En julsaga måste vara definitionen av naivitet. Den omdär inne olycklig. Och det goda segra i slutet. Det är inte utan att önska att vår värld var lite som i sagan. Att julens tre andar skulle nedstiga från ovan, redo att utföra mirakel. Av dåtida jublars ande skulle jag önska att Jimmy Åkesson hade fött som svart inby i Somalia. Och av nutida jublars ande skulle jag önska att regeringen blev kollektivt sjukskriven och tvungna smaka på sin egen medicin. Sen fortsätter hon lite här och avslutar. I brist på verklig tröst läser jag om en julsaga i år igen. Och så har vi en bild på Jimmy Åkesson där. i den lilla artikeln. Sen har vi från DN Kultur i november. Där hittar jag en artikel med SD-anknytning. Och vad, ja, åtminstone tror mig veta, att mina barn anser vara kultur. Jag citerar delar av texten. Och då skrives av Fredrik Strage. Rubrik Musikalis martyr. Den som är utan synt kastar första stenen. Under rubriken Sen ska syntarna vakna. Förfasaser Expressens Johan Wiefeldt över att gruppen Elegant Machinery har bokats en festival i Stockholm. Problemet är att låtskrivaren och keyboardisten Rikard Jonsson sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna. Att inte har gjort några politiska låtar under sina 22 år tillsammans spelar ingen roll för Wierfeldt. Fortsätter. Johan Wierfeldt resonera på samma sätt som de rektorer som på 00-talet gav Rickard Jomsoff sparken från hans jobb som gymnasielärare. Det spelade ingen roll att han var omtyckt av elever och kollegor. Eller att man enligt lag inte får avskeda folk för deras politiska åsikter. Niklas Orenes i Sydsvenskan 2005 konstaterade om detta. Nu har Rickard Jonsson blivit martyr. Ett bevis för extremister och missnöjelspartier på att den svenska demokratin inte fungerar. Och så avslutar Fredrik drag på det här sättet. Jag skulle naturligtvis föredra att Rickard Jonsson bara skrev söt elektropop istället för att jobba åt ett parti som sprider lögner om invandrare skrivan. Samtidigt förstår, framstår han som mer resonlig än den hycklande lynchmobb som gång på gång bekräftar Sverigedemokraternas prat om åsiktsförtryck. Och så här har vi en ansiktsbild på Rikard Jonssoff. Det står Rikard Jonssoff, musiker och Sverigedemokrat. Och därmed har jag kommit eh, till slutet av dagens program. Glöm inte Jimmy Åkesson ikväll i radionsprogramm 1, 19.03. Ja, och vi avslutar då förstås med en melodi med Elegant Machinery, Repressive Thoughts. Tack ska ni ha för idag och på återhörande.